Hori ez gertatzeko buraso positiboa berlitaike, aste batez, ahunt bakartasunean bizi edo ezari, bainan gehienetan ezin da. Beraz, kontsideratzen da positibo dena aste batez sendatuko dela eta negatibo azirenek berdute beste aste batez goitatu test baten pasatzeko. Familiako ama uni gertatu bezala hausenean akasu positiboa. Komplikatua goda, uh, etxeko uh, kontaktu kasuen zat, zenta negatibo izanik ere, goitatu behar zuten, haste bat nik nire simptomoak bukatu ondotik, behiz testa egiteko. Egan nahi du, etxen uh, positibo bat badelarik, zurekin dena, zu kokatua zirila uh, jamostegunez. Geroztik berri hona jakindute bere senarrak eta iru haurek, negatiboa gertu baitira eta bizi normalagoa segitzen albait dute. Ahatik beste familia batean ama positiboa gertu zen, ondoko hastean semea eta beste an, beste semea, anartian negatibo gelitzen diren aitalabek, etxean ego meher dute. Eta guk hono beste hasteaten murian behaz emendik eta amoste guren burian, orotarat beharko dugu berriz testo bat egin. Uh, Nealabarekin eta esperantzakien behiz, be, uh, negatiboak izanen beste bestenaz, beti uh, etxen kokatiak gira. Uh, ne lanak egiten aldut, horren uh, onduan, badira horren uh, uh, eskola lanak, eta uh, Nealabak ez uh, du eskola joiteik eta ez da eskola joitean alberaz jabatzendu um, pixkat uh, bere hauk uh, biziare. Avanchuyla bat ezian kokatuak direla beraz eta orain arte covidari negatibo ateradiren aitala bentzat afera luza daitike onduko testan positiboa gertzen bada bietarik bat